Carabanan kaixo, kaixo, kaixo, guardion, zemo Se duz, seguiro duzu, eh? Apa, Se Se ondo? Amen, Estepan Asekaz, <laughs> en directo, zelangabis, ba. Hombre, espaldiko, eh, ondo? Ba, ba, ba mobiri egondauta, barak izuz, eh, ja soluziono jo, hemen, ementxe. <laughs> mobiri haukiru kristonlekua, eta fresko, fresko gaur, esat, gaur ni fresko-fresko nahones gaur, gaur niazikon nasan bene, mikrofoni hau adaptatun. Baina ze, ze gertatu daba, sarratu inaldira hor batzu edo ze. Bakizo, bakizo. Osa, beti viajian, pertsona babaino geisha bagaz, mobiria beti, mobiria atzo igeldoneon ginean, eta super guai, osa, deputa marri e baina gaur, bilborat horri begini duela. Eta bakotxean nahi ban gauza baten. Juan Jundek, nahi bala, e belarritiko batipini, eta tatuaje batean. Gero, bestie, eh, eusebi haibili da, eh, baina, baina e, abarka batzu ekarri txula, holan ezin dala haibili-bil botik, eta a, ni niponan ara, fotorrafisak atata da. Eta askenen kristu handa, tatorriai herri always, eta denak kompondu dugu, oindanak emen tranquil-tranquil das, nire onduan. Bai, Irlandan pakia iten dut, eta hori herriu always-ek asmatu du, zein da hor? Ja. He, ka Hello, ha Zelaza izau den gaur, Gerri? Iso, iso. Ah, vale, vale. Meditatzen hori dira, men, oan junda eta usabio. Ze iaia borroka nasi dira. Ui, esaten nuen nik Irlandan, e, prozesuetan oso jaioa izaratela, eta horre ere zupakea jartzen, Gerri? Of course, of course, yeah, yeah. Jo, jo, of jo, jo, jo. Jo. norekin nahi dozitzen Zein dago esnatuen? Juan, Hortzaude, Juan, kaixo Juan. Juan, a ber, es nato piskat. Gaixo, ah, zes handi date belarritako bajarre nahi dezula. Om, bai. Ni nahin eban belarri txikoipiñi Ni nahin eban bilboko friki guztixen moduko izan Belarri txikoipiñi pirzimbat eta tatuaji Baina eusebio niga zartu da eta zarratu inda eta, eta bronki euki do. Ez dizu utzi hori egiten? Ez dizu lakoutzi hori egiten? Eta zerrati nahi dezu? Om... Nori ikusi diozu bazuk, pilsina eta tatuaia? Am, Haman friki denak eruten dabe. Ja, bai. da, modan da. Modan da, bai, ba, modan da. da. Eta ordu nini nahi pini, baina ez dizu tielaga. Zer gertatu da? Ni Niponenak halako gauza bat sartu goste horratz bat mu. Badakizua hoiek akupunturata galdakitela egiten. Bai, bai baina homeitsxiko om, zatesti <laughs> Bai, eta ipinñiste kalkanmonia bat. <laughs> Ba, ize, tatuajik harek aur domekide eta dendak zerratu Eta nik, nik pentsetan eban, ba, oine, eba, txinuk domeketan ezin bela zabaldu, baina euskaldunek danak zabaldu bi bela. <laughs> eta hor duen, ba, enten ditzeste zu, nik tatuajita da pertsin eta danetik nein eban. Ne? Arraroite zaitzezu, oso klassikoazera jazkeran, Juan, hola? Ekuadrodun ba alkandorak, ba galtza, nabarmenigotak, gerrialdera. Es... Bona, bueno, tripapiskadok azuei. Eh, ba ba ba bai, bai, bai, bai. Baina ni baino klassikua da, Eusebio bitxu hemen da. Eusebio, kaixo, guardion. Kaixo, guardion. Zu ere lasai, lasai gaur. Danak meditatzen aizat, eh? Tranquila, bintzen bintzena. <risa> Entonces eh? <risa> es lo kartu, eh? Es este aseuste. Chirri always jarri ditula meditatzen bi hauekaien, eh? Es Chirri Luis, ah, no sabes parola, buruka, seme. Bueno, funciona zendu, eh? eta ni, ni pone no está dando onda la causa, eh? Da, más xeche Ta estamos tranquilamente oin menja jo yo jab beni aki eh la sei la sei yo hice un receta man bear ekarri ere hemen estresatuta dabiltzan askori ere hola jartzeko eh betxei be arantxa haukesak pues eta eh, atsapara dama haukesak pues con eh, estos de hacer punto vamos con la rostra rostra que ahí como hilando vida yo te eh me <laughs> <laughs> etxe orion ash trash En, Enaptor ni bazterrak nastera baino, zergatik ez dut zutzi, Juan, ni belarritakoa jartzen da. Mekahegu Eta zea, opeste hori nola da. O Eta sea, e, e, tu aia, ipintzen. Jata, belarraskineko bat ez dutza eman, mekahegu egin lai. Elasai, elasai, segi elasai, eh? Na, belarraskineko komuni egurtzi lehi badar, mekahegu Pero pa qué, pa, ¿Pa? ¿Apa, ni beti... etos eh, desde que empezaron Etxarre hacer cinematografías y estos de caratequite, Eta etorcen, hola. beti... vez etorcen hayan empecé eh, aquí a a, a las ciudades, pues Billy Betty, los preparaba. A Bilbao eso eso eso es. Eh, es eh, Betty era cuciosque, eh, pues eh, venir eh, con, eh, con esto de con placas de domingo, ya tener otro, me que está copra aquí. Ah. Zapataquinda, ni hecho en jornada 2030 urtian Betty Y ya te especa que a mí me terremiento. Está, lo que está contando, está mm. está últimamente ya Moscheo ya a yo parecía también muy modarno ya me estaba pareciendo. Eta ordúene a alguien tengo Pues ya he decidido venir con eh pues Katius que aquí ni como como soy y a natural natural porque ni que quisiera te que men en esta en Bilbao sino que ya ya ya Lilia ser de su hora en besterraz bat es ay ay ay yo siempre que Yes. <laughs> Jari zein dio, zizipetna zei zeat hemen. Yeah, I, I think, I think, I think, I, what, uh, I was making a pronunciation, saten roda, saten roda, saten roda, you cannot speak, you cannot speak, Eusebio. Bai, bai, bai, bai lasai, lasai, lasai. Eh? Haizu hey, Eusebio hor ez sí. da <laughs> ki zei dian egiten, baina. Saten duen nik Irlandarrak aian pasle, eta xin feinekoa gobernu berean jartzearena, zer gehiago izan bertzuela horrek, eh? Horbake horrek funtzionatzen duela, bueno, beste eman ez alguni hau euxebe ordon itzi zaitezu igandetako arropa badakazu dast egunetarako beste bat bai zerbakizu jendeak Ohi esaten duela, eh. Horren alde edo kontrakoa zara. Jaio honetarako gozoa bate eta. Beti, be yes. siempre con domamo que ta korra, en las ciudades, en la ciudad en la siempre hay que andar de domingo, ya te den. Doktore, doktore. Bai, oh, amene, esto somos eh, bilboterrak, donostiarrak, somos muy parisinos eh, en ese sentido, aspecto eh, kinesiológicos atendena, eh, pone aquí una palabra kinesiológico <risas> de, de noche que. A marka no que torte mazara. Abarkakin no juntzera bilbora. Oriak, bai <risas> meke, entonces pues esto Aranqueando. Esta pues volviendo gure entidad era ese token esta en a nuestro sen, sen, la inquisición de la vida bye, esa. En ni ni poranak, en yo está haciéndome contacto Mal religioso dice. Pero está Juan Juan Sanbosdagoz, esu erdiola erdiola Ostras. Ju. Ze míañi Bai, onepai. Bai, Bai. Bueno. Bueno, veste en bueno, mí en clase Bada, ¿entendiste eso? Ah, Esa... Bueno. Es, Arantza ezata noiena, bai nipe eh, egise da, eh, nik nahi xoto lan egon, tranquil, tranquile, tranquile, eh? domekau erdeisen. Atzo ebilikinen igeldoan. Errixe zautun eban, ze, ze, karo, nik, ente, nik, nik, nik beti igeldo, ba, beti, ba, norisi eta honeke autoetxokik, eta beti hane parkatrazionez egundan eguen. Baina errixen eban ez zautun. Eta ezaztien, goiztan erride, eta nire biurremoteste, ze, karo, nik handik, parkatrazionetik bakarrik itxazu ikusten eban beti. Eta atzo gustora ebilikinen, eta Gaur bronkie. Baina bu, no. Ba? Olakoa da bizitza? Olxe, olanezatzen dabe, kantak ezta. Bai, bai, kantia. Olako da bizit, nagu gorriak ezatzen dabe. Olako da bizitza, en plan rap. Bai, nire musiko perfridu, franzapada. Baina, oniguale, Beethoven da honepe, hazi jatiz guztetan bizikate. Ah, bai, eh? Ba, Beethoven, eh? Bai, honeke, Beethoven da, ba. Mozart da, bate da honek, honepe, ba euren gauzak eitxen dabe ezta. Mm, Bai, Hau da, lehenengo aldia, akupuntura sesio bat ematen duguna irratibidez, zaizue. Bai, emotot, Eduardo Manosti jeras emotot. <laughs> da nahorratza josia, eh? Bai, bai, Ay, eta euse, Eusebio... Ez zaituzet imaginatzen. Bai, bitzu, Eusebio dauke zurran puntan. Eta nik kokotzin, nik kokotzin. Nik, da, nik usta kokotzin, nik piniztela, agu hobeto mobitzeko. Bai, hoain hobeto ulertzez aizue, hobeto eh? oskatzen dezuz. Bai, hori eh? behike zitzen da, denporiaz, ez da. Bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. Ay, ne. Aizue, ordu aldatu alde zu, Ordu? Se ordua aldatu alde zuen. Ah. Gaur ordu bete aldatu inberda? Ah! Horrega txiki ongu hau eusebio malaletxia zordea. Ah, Hagia nori zan. Zego, ze be, bera peti, goiziko zeritan jamen dizenda. Eta gu gaur lota, lota, lota. Claro. Lo. Karo, gu gaur ordu bete gizenda u lota. Hoixe dala. Hora. Ostras, hori ba <risa> da hori zein kontroletan da Ui, ui, hori aspaldiko erabakia izan zen energia eta argindarra horrezteko, taztak izan Eta hori ezin dabe gehiak kanbisa hu, hori ibarratxe karuten da hu bai. Ba, ez, baina esan, esango diogu ibarretxeri ba. Ez, ba, ibarretxei, ba, esan, ez, bera, bera da, e, ba, nik, ezken nikoiztete, e, igual, ordu bat barik. Hori gutxida, ba, ez da? Bai, atzeratu, ta urreratu, nosipenien da olen, ba, igual, amarrute, eta olen geisha bizikoga. <laughs> Amar urte aurreratu? Bai, bai, eta holan, bueno, igual, ba, honek ez eh, zelan da, eh, eh, el señor de la zona iosko, como duen, eta eh, pillo bat urte, elfuk eta honen, modun, pillo bat urte, eta eusabio, zen suguzen bat urte, urte dugu ezu. Nik? <risa> Estan no entera tu ere. Antzun dezu, esan deguna. no tengin jo ni arbole modun. Depende, depende, Bye. Bye. depende, depende de la climatología. ¿eh? <risa> bueno. Ay, ene. Bueno, bai, baibarretxari esango dugu, ordubete, bai, arti, e, e, gora bera ez, urteak aurrera. Tepa. Bere telefonu bauke zuela. <laughs> sí. Zaila da telefon hori, eh? Beste lan ditxiko zen nike, eh? Bai, ditu kaldio zui Bai, ba, etxi deuke, babitsu. a behar, adindez. Ajurian ean bizida hor, gazteizen. Nun? Ajurian ean bizi bizidala. Nun da gazteiz? Gasteiz, iriburuan. Zede gazteiz? Nola ez dakit Juan, zu bizkaia bakarrik ezagutzen zuela, ara bako iriburua da gazteiz. Iri buru. Kapitala, e, kapitala, zukulertzeko. Ah, bitxori xe? Oi, oh, xe, bitxori xe. Ah, bai, bai. Hor bizida, han bizida. Bitoria, bai. Orri, Behatzi i... lau bost beraz jarriberko dizu. Eta zelan da itzatzeko horre izena? Nola? Gazte Zegan... iz? Gaste. Ba ez Victoria bitoria ez da, ba, irabazio, no? <laughs> Bueno, gasteiz edo, Vitoria. Bueno, Erderaz, bakizu. Ba, ba, ba, ba bestelane, ba, bize, zupaseu, mobile daukazu, ibarretzena. Ez, hori, ez, zaukatez, zaukatez. Eta zaukatez. Eta zaukatezu, ba? ba Et, zaila da, izu Juan. Zaila zer? Ba, ba lendakariarekin nitze egitea, esateko amaru urte aurreatzek ordulari bat, edo... Zai, zezu, zail, Zailan dauela. Bai, nahiko zaila da. Gaurkoz, momentuz konforma zaitez, ordu bete gehiago indezu, Lalo, eh? Bai, bueno, lo itxi ondo da, baina tente goti beno zipeñin si ondo da. <risa> bueno, nik uste gaur ordubete ez, bi eta iru ordu gehiago inditu zuela. Zer, akupuntura horrekin, bai. nahi kolasait duta zaudet. Eta gian siesta garaia ere, bazkal ondoren, hemendi digutxira, siesta garaia ere iritsiko zaizu, ez dakit bazkaltz ere iritsiko zeraten. Siesta? Bai. Joia zai, siesta. Bai, bai, zua zaudet, bai, siesta. Ay, bai, bai, ostia. Hone, zelan, zelan josek, honek, eh? Honestos, eh, japoneses dela letxe... Hune baki xe beha, eh? Ai! Pues, Guk normalin, pues eso, pues, eh, sendar el arra, y, y, y un poco de, de, de esto, de asunek, no supeñin, si pues si tienes un poco frágiles, estomago, eta, pero esto es tita, en plan, eh, piñi emene, jostorratzaketa, aquí estamos, tranquilo, tranquilo. Pero, bueno, bapitiko sin, zaitu usted, Sin eh? necesidades, señoras, ni nada, eh? Ala, eso, eso. Bueno va a venir dira baina momentu ez lasa la, lasa daudela kupunturari esker eta jarri ueseek esandako ari esker. Aizu eta hala ondolloin esango dizuet, eh? Ondo segi, eh? pala. Ojxe, ayo. Oielo <laughs> luri.